куйовдить ласкавою долонею чуба на голові, бере тебе за руку і веде. Долаєш городьбу, а вже ти на кам'янистій стежці, яку рушником простелено між бузини гаптованої гронами недоспілих ягід. Уже за бузиною горішина, і терен кущаться, уже гліти калина, тут хорою водять, уже дикі черешні і дикі яблуні. А чим тут тільки не пахне? Пакощі густішають, дурманять, забивають памороки, і душа від них завмирає, п'яніє, хмеліє, і хочеться затиснути пальцями носа, щоб не запаморочило. Поміж розлогу гілля перелітають пташки, і в хащах птахи наче інакші, ніж у селі. А барвисті пера на крилах і на грудях такі, що більш ніде не побачиш. І музика їхнього щебету така, що ніде й не почуєш. Обертаєшся з петлястої стежки назад, ген видніє в долині і в яру біле село. Хати пливуть вітрильниками поміж тополь і верб, ген школа блискає вікнами. А біля школи вирвечаться діти у якійсь грі. Але вітерець підганяє тебе. І тут вище він уже не вітерець, а вітер. Він подущав. Талебонь іще дущий там, ген у горі, куди веде стежка, куди корти дістатися, щоб нарешті таки здибатися з вітром із княжої гори. З тим вітром, про який казала мати. Тежка в'ється попід крутим схилом у дубах та грабах. В'ється понад урвищем, яке дедалі глибше є. Западає в півморок, який густіше на дні урвища. І коли на схилі лунає передзвін птахів, то з глухомані урвища лиш чуються шерехи зітхання, наче там зітхають чиїсь заблукані душі. І далі більше денне світло обертається на якусь зелену плямисту темряву, що затуплює урвище і ліс на схилі гори. Небо за верхами дерев озивається громом, що гуде далеким басовитим джмелем. Перші краплі розбиваються об густе листя, потім більші краплі – твердими горішками провалюються крізь листя. І раптом рясна злива рушиться на землю. Ген тисячолітній дуб на стежкою сіріє стовбурі в стовбурі дуплавиною, завбільшки в людський зріст. І ти бігом ховаєшся від грози в затишній дуплавині, виглядаючи меткоокою-білкою в світ бурі, яка ще не осатаніла. Та скоро осатаніє, бо вже не лє, а періщить, Бо вже грім навіть не ірже в небесах, А реве табуном схарапуджених коней, Бо блискавки пропалюють у небесах Страшні розверсті яри, І з тих розверстих небесних ярів Падає додолу хвилями мертве світло, Яке щойно було буйним, ревучим, несамовитим. Бризки залітають у дуплавину, яка прихилилася до бурі, і тобі здається, що ти зрісся з дубом, і, чуючи шелест і сплески його гілля, бачиш самого себе дубом, що росте з землі в небо, що ось зараз стоїть грудьми проти бурі, змагаючи блискавки і грім. Твоє коріння дужими потоками пролялося у земну твердь, ти чуєш княжу гору через крону, кореневище, Через цю чутливу крону кореневище Ти заглядаєш у морок гори, Який тобі близький і не страшний, Як не страшна і та мокра пташка, Яка з виру грози вже мало не влетіла в дуплавину, Та в останню хвилину своїми порськими очима Наче аж ударилася обпахкий жарт твоїх очей, і знову ринула у вир грози. Як не страшний тобі і той слизький вуш, який ген-ген поміж кущів малини,